A Klermonti út. Húsz nappal később Clermont de loha városkában szokatlan élénkség uralkodott. A városkapuktól a királyi kastélyig, a templomtól az előjáróságig felaláhömpögött a nép. Vidám zsibongással özöllötték el az utcákat és a kocsmákat. Az ablakokban körmeneti zászlók és kárpitok lengedeztek. A hivatalos kikiáltók már kora reggel jelezték a király második fiának, Poétié grófjának és nagybátyjának, valóágrófjának érkezését, akik a király nevében majd itt fogadják nővérüket, illetve unokahogukat, Izabellát, Anglia királynéját. Izabella három nappal előbb lépett francia földre, átutazott Picardián, reggel hagyta el az Amiens. -t s ha minden jól megy, késő délután éri el Clermontot. Itt majd meghál, s másnap angliai kíséretével, amelyhez a francia kíséret is csatlakozik, a Pontoa melletti Bobasson kastélyba megy, ahol apja szép fülöp várja. Valamivel vecsernye előtt a francia hercegek közelettének hírére az előjáró a városkapitány és a városi tanácsosok kivonultak a Párizsi kapun hogy vendégeiknek átnyújtsák a város kulcsait. Az érkező menet élén lovagló Fülöp, Poitier grófja és Sárda de Valois fogadta az üdvözlést, majd bevonultak Clermontba. Mögöttük több mint száz nemes, fegyvernök, szolgai és íjász lovagolt, hatalmas port verve az úton. Egyetlen fej emelkedett ki a tömegből, Robert Artois feje. Az óriás lovasnak a lova is óriás volt. A derék persevidéki, aranyderesen feszítő vörös csizmás, vörös köpenyes dalia, akinek vértezete felett hordott ruhája is vörös sejemből készült, ellenállhatatlanul magára vonta a figyelmet. A lovasok többségén már látszott a kimerültség, ő viszont olyan egyenes derékkal ülte meg lovát, mintha akkor szállt volna nyerekbe. Robert D'Artoát, amióta Pontoából elindult, valójában a bosszú vágy sarkant gyúzta, hogy friss és éber maradjon. Egyedül ő ismerte Anglia fiatal királynéjának igazi úti célját. Ő volt az egyetlen, aki már sejtette a további fejleményeket, s már jó előre titkos, fanyar gyönyörűséget érzett. Az utazás folyamán állandóan szemmel tartotta a donéfi véreket, akik közül az idősebb, Gotié, mint a poatyié ház, a fiatalabb Füli pedig, mint a Valoá ház fegyvernöke csatlakozott a kísérethez. A két fiatalembert elbűvölte a kirándulás és a királyi menet pompája. Hogy csinosabbak legyenek, ártatlan hiúságukban díszruhájukra akasztották a kedveseiktől kapott szép tarsajt. Az övökön függő csillogó erszény láttán Robert D'Artois szívét kegyetlen öröm hullámadagasztotta, és s alig tudta visszafolytani nevetését. Nos, kedves kéim, kicsi libáim, butuskáim, vigyorgott magában, mosolyogjatok csak, hölgyeitek szép keblére gondolva, de jól figyeljetek, mert alig hasimogathatjátok többé, és élvezétek a napfényt mert kötve hiszem, hogy még sok ilyen napotok lenne hátra. S mi alatt ilyen gondolatokkal szórakozott, mint a zsákmányával játszadozó, behúzott karmu királytigris, barátságosan integetett adonéfi vagy harsány bóhóságokat kiáltott feléjük. Amióta a nezletorony tövében az álkelepcéből kimentette őket, a két fiú úgy érezte lekötelezettje az óriásnak, s barátságot kell tanúsítania iránta. Amikor a menet megállt, meghívták hát, hogy az egyik fogadó ivójában igyon meg velük egy kancsó fehér bort. Szerelmükre, emelte magasra serlegétártoá, és soha ne feledjék ennek a könnyű kis borocskának az ízét. Az utat ellepő sűrű tömeg miatt a lovak csak lépésben haladhattak. A szél könnyedén libegtette az ablakokat díszítő tarka kárpitokat. Ekkor egy lovas érkezett vágtatva, és jelentette, hogy az angol királyné menete már közeleg. Erre ismét nagy ribillió támadt. – Siettesse embereinket! – kiáltotta Fülöp, Poatyé grófja a fegyvernöke, Kutyé Doné felé. Aztán Charles de fordult. – Idejében érkezünk, bátyám! – Chard valoá ez alkalommal tetőtől talpig kékbe öltözött, s a fáradtságtól bíborvörösre vált arccal csak bólintott. Ezt a lovaglást szívesen elengedte volna, s nagyon mogorva hangulatban volt. A menet tovább kígyózott az Amieni úton. Robert Dártoá közelebb rúgtatott a hercegekhez, és Valoá mellé sodródott. Jól lehet, ártói örökségétől megfosztották, azért Robertnek, mint a királyunoka öcsének a helye Franciaország legfőbb nemeseinek sorában volt. Amikor ránézett Fülöpnek poitier grófjának kesztyűs kezére, amint az fekete Lóva kantárját markolta, elgondolkodott. Minden miattad van, Gérhes rokon. Azért vették el tőlem az én ártóámat, hogy te megkaphast, frans komtét. De még véget sem ér a holnapi nap, s már is olyan sebet kapsz, amelyből egy férfinak sem becsülete, sem vagyona, nem egy könnyen épül fel. Fülöp, poatjé grófja, burgundi Johanna férje 21 éves volt. Megjelenése és életmódja sokban különbözött a királyi család többi tagjáétól. Nem örökölte apja hideg és fenséges szépségét, sem jól táplált nagy bátyja féktelenségét. Anyára, a navarrai asszonyra hasonlított. Arca, teste és tagjai hosszúra nyúltak, s igen magas termetű volt. Mindig mértéktartó mozdulatai, szabatos, kis száraz hangja, s minden egyéb, tekintete, öltözékének egyszerűsége, megjegyzéseinek megfontolt udvariassága, maga biztos határozott természetre utalt, amelynél az ész mindig győzedelmeskedik a szív hajlamai fölött. Poatyé grófja már is olyan erőt képviselt a királyságban, amelyel számolni kellett. A két menet Clermontól fél mérföldnyire találkozott. A francia uralkodóház négy heroldja megállt az út közepén, Felemelte hosszú trombitáját, és néhány mély kürti jel harsant fel. Az angol kürtösök hasonló módon, de egy fokkal magasabban feleltek. A hercegek előbbre ugrattak, Izabella királyné egyenes derékkal karcsón ült, lassan poroszkáló fehér kancáján, s így fogadta fivérének poatjéi fülöpnek néhány szavas üdvözletét. Utána a sárda való kezett kezet unokahugának, majd Dártoá ker grófjára került a sor, aki mély főhajtása közben sokat mondó pillantással biztosította az ifjú királynét, hogy mesterkedései kibontakozását sem akadály, sem váratlan esemény nem keresztezte. Mialatt udvarias bókokat váltottak és híreket cseréltek, a két menet várakozott, s a kíséret tagjai egymást méregették. A francia lovagok az angolok öltözékét nézték. A mozdulatlan, méltóság teljes angolok, miközben szemükben megcsillant a napsugár, büszkén hordták a köntösükre hímzett angol címereket. Jól lehet többségük francia származású volt, és francia nevet viselt. Látszott, hogy gondosan ügyelnek, nehogy szégyent valljanak idegen földön. A királynét követő kék aranygyalok hintóban egy gyermek kiáltott. Felsége tehát ismét elhoztak kis unokaöcsénket erre az útra, kérdezte Fülöp. Nem túlságos megpróbáltatás ez így zsengekorú gyermek számára. Őrizkedtem tőle, hogy távol létem idején Londonban hagyjam, felelte Isabella. Fülöp, Poitier grófja és Sart a királyné utazásának célja felől érteklődött, de Isabella csak annyit árult el, hogy apját óhajtotta látni. Megértették, hogy ennél többet nem tudhatnak meg, legalábbis most. Isabella a hosszú lovaglástól kisé bágyattan szállt le fehér kancájáról, s beült a nagy hintóba, amelyet két bársony takaros összfér hordozott. A két kíséret megindult Clermont felé. Kihasználva az alkalmat, hogy Poatyé és valóá ismét a menet élén halad, Dártoá lovával a gyaloghintó mellé farolt. Valahányszor csak látom felségedet, mindig szebb lesz, kedves rokonom, bókolt Izabellának. Ne hazudjon! Egy hetes utazás és ennyi por után nyilván nem lehetek valami szép, tiltakozott a királynő. Ha valaki hosszú heteken át csupán felségedem lékét szerette, nem veszi észre a port, mert csak felséged szemét látja. Izabella párnái közé húzódott. Ismét elfogta az a különös gyengeség, amit Robert jelenlétében már a Westminsterben is érzett. Lehet, hogy valóban szeret, gondolta, vagy csak üres bókokat mond, miként bizonyára minden asszonynak. A gyaloghintó függőnyeinek résén át jól látta az aranyderes oldalán a hatalmas vörös csizmát és az aranyos sarkantyót. Látta az óriási combot, amelynek izmai ott dagadoztak a nyergen, s azon tűnődött, hogy vajon mindig így lesz-e. Valahányszor csak találkozik ezzel a férfival mindig ugyanezt az elfogódottságot, ugyanezt a maga megadó vágyat fogja érezni. Igyekezett erőt venni magán. Elvégre most nem önmagáért van itt. Kedves rokonom, szólált meg, használjuk ki a lehetőséget, hogy beszélhetünk, stérjen a tárgyra, amelyet ismertetni unhajt. D'Artoa úgy tett, mintha a tájat mutogatnás, közben néhány szóval elmondta mindazt, amit tudott, és amit cselekedett. A királyi hercegnők megfigyeléséről kezdve, a nezle torony melletti csapdáig. Kik azok az emberek, akik meggyalázták Franciaország koronáját? kérdezte Isabella. Felségedtől húsz lépésnyire lovagolnak, a felségedet kísérő menethez tartoznak. Ezután minden fontosabb felvilágosítást megadott a Doné fivérekről, birtokaikról, rokonságukról és kapcsolataikról. Látni akarom őket, jelentette ki Isabella. Dártoá széles mozdulattal odaintette a két fiatalembert. A királyné felfigyelt kegyelmetekre, kacsintott rájuk. A testvérek arcát beragyogta a gők és a gyönyörűség. Dártoa, mintha csak javukon munkálkodna, a gyaloghintó felé terelte őket, s mi alatt az ifjak lovaik nyakánál mélyebben hajolva bókoltak, a kedélyest megjátszva szólt Izabellához. Éme úrnőm, Gocsié Doné és Filip Doné úr, felséget fivérének, illetve nagybátyjának leghívebb fegyvernökei. Mint hogy némiképp az én védenceim, felséged jó indulatába ajánlom őket. Izabella hidegen végignézett a két fiatal férfin, és azon tűnődött, hogy ugyan mi lehet az arcukon, a modorokban, ami a király mennyeit eltérítette kötelességüktől. Kétségtelenül szépek voltak, s a férfi szépség kisé mindig megzavarta Izabellát. Hirtelen megpillantotta a lovagok övén függő tarsolyokat, s tekintete azonnal Robert szemét kereste. Ez utóbbinak Ajka félmosolyra rándult. Most már a háttérbe vonulhat, még csak a besúgó visszatetsző szerepét sem kell betöltenie az udvarnál. Szép munka, Robert, derék munka, dicsérte önmagát. A Donéfi vérek szívükben merész ábrándokkal tértek vissza előbbi helyükre, a tagjai közé. Clermont templomainak, kápolnáinak, kolostorainak minden harangja zengett. Hangjuk betöltötte a levegőt, és az ünneplő városkában hangos, üdvözlő szavak szálltak a huszonkét éves királyné felé, aki a legmeglepőbb bal szerencsét hozta a francia királyi udvarra.